přednáškách, tak teď jsme se dostali do třetí diány. Tedy ke třetí diáně. Naposled, jestli si dobře pamatuju, jsme probírali druhou diánu. A hlavně v minulých přednáškách jsem se snažil jako tu praxi šamaty přiblížit takže jsem tolik neprobíral, tolik ty větě, po vět, větu po větě toho textu a snažil jsem se schrnout to, co považuji za nejdůležitější. No a doufám, že to k něčemu bylo. No a jestliže se chceme dostat do třetí džány, z druhé džány, no samozřejmě ten postup je stejný. Musíme cítit jasně to, co nám vadí v tom, aby jsme se dostali do ještě jemnějšího počitku. Mluvili jsme o tom, že v buddhismu my vykládáme proces osvobozování z mnoha aspektů, právě proto mnoho z nás jsou popletení, protože ty koncepty někdy jsou úplně jiné, přestože vysvětlují stejnou věc. No a to je právě to krásný v buddhismu, protože buddhismus není žádný dogma. Buddhismus je především moudrost. A je to moudrost, která nám by měla pomoct v tom, že žijeme naplněný život. No a Naplněný život hlavně je otázka moudrosti. A v buddhismu vysvětlili jsme, že ta nejdůležitější část moudrosti je, jak pracovat s počítkama. Protože, jak už jsem vysvětlil, to, co... My normálně rozlišujeme, my rozlišujeme na základě počitku, na základě našeho cítění. No a protože nás, naše počitky, naše cítění, nás uvádí ze správné cesty, proto naše mysl nás tež uvádí ze správné cesty. No a proto žijeme v nepokoji. Vlastně je to tež na základě nepochopení e, počitku. No a Buddha kromě jiného vysvětluje tež proces e, osvobození na základě pocitování stále jemnějších počitků. Až do, jak už jsem se zmínil dříve, do toho, počitku, který přechází vlastně sféru toho, čemu říkáme pocitování, no a to je vysvobození. Ve vysvobození, vysvobození je stav, kdy ten, kdo je vysvobozen, není vázán na počitky. To je ta svoboda. To neznamená, že si může dělat, co chce, ale to znamená, že není vázán na počitky, protože to, co nás váže k samsárickému bytí, to jsou právě především počitky. V počitcích se z hlediska buddhistické psychologie a darmy, v počitcích se střetávají veškeré náplně vědomí. To je důležité pochopit. Náplň vědomí se střetává v počitcích. Na základě počitku my pak též hodnotíme ten obsah vědomí. Hodnotíme ho buď zdravě, anebo nezdravě. Zdravé hodnocení Přináší štěstí, naplnění, nezdravé, hodnocení, strast. No a vlastně cesta k osvobození je cesta poznávání jemnějších počitků. Jemnější počitky poznáváme vyšší úrovní koncentrace a též vyšší úrovní moudrosti. Když moudrost a koncentrace se spojí v jedno, pak nastává podle buddhistické psychologie vlastně střední cesta. Střední cesta je jedině možná, jestliže koncentrace a moudrost se stávají jeden celek. A v šamatě tež, aby jsme se dostali do šamaty, do poznání, uspokojení, potřebujeme moudrost. Ale tato moudrost z hlediska buddhismu není ještě ta absolutní moudrost, není moudrost osvobození. Moudrost osvobození může jedině nastat, jestliže moudrost, koncentrace a veškeré prvky vědomí, které moudrosti a koncentraci napomáhají jako správné úsilí, jako víra a tak dále, jsou v rovnováze. To je střední cesta. No a teď vlastně i ve stavu Diány ta rovnováha vědomí, rovnováha prvku vědomí, rovnováha koncentrace moudrosti, správného úsilí a tak dále, ještě není perfektní. Jedině ve stavu vysvobození se stává perfektní. No a to, že není perfektní, přestože ve stavu Diány není utrpení, ve stavu Diány ještě stav... E, rovnoměrnosti vědomí není kompletní. Není kompletní, protože je přechodný a to, co je přechodné, nemůže být kompletní. To je důležité pochopit. Diana je též přechodný stav, i když trvá dlouhou dobu. Jestliže se staneme mistry Diany, můžeme v tomto stavu zůstat i celé dny, ale přesto je to stav, ve kterém vědomí vzniká a zaniká v jednom okamžiku. A tento stav můžeme tež poznat. Normálně ho nepoznáme, ale ve, v diáně tento stav poznáme. Proč ho poznáme? Protože v diáně objekt se nemění a počítek se nemění. Stejný počítek, stejný objekt, no a tím pádem i e, stejné vnímání, no a e, stejný obsah mysli, to znamená na stejném objektu, to znamená, že mysl může s, s, s objektem splinout. Jestliže nemáme stejný objekt a stejný obsah mysli na dlouhou dobu, no tak my s objektem nesplineme. Mysl půjde automaticky k jinému objektu. No a tento proces mysli, která jde k různým objektům, je zabráněn právě ve stavu diány. Mluvili jsme o tom, že aby jsme se dostali do první diány, musíme tento proces odchodu mysli od objektu zabránit silou Vytárka, vičára, která udržuje mysl na stejném objektu. Mluvili jsme o tom, že vitarka je a vůle je to, co umožňuje vědomí na základě prány, na základě jemné energie jít k objektu, aby mysl šla k objektu potřebuje energii. No a potřebuje též mít pozornost, potřebuje mít vytarku, a potřebuje mít vůli. Jestliže tyto věci tam nejsou, tak mysl k objektu nepůjde. To je třeba si uvědomit i v každodenním životě. No a teď jsme se dostali do vyšších diánů, tak už nepotřebujeme službu vytarky. Proto, jak už jsme se zmínili, eh. druhá Diana je charakterizována hlubokou vírou, protože mysl zůstává u objektu bez služby vytárky, bez služby aplikace vědomí na objekt. Víceméně aplikace v nepotřebujeme nic. Dá se říci, snažit se o aplikovat mysl na objekt, mysl automaticky u objektu. Silou koncentrace a silou víry. Tyto síly jsou čím jemnější mysl, tím jemnější tyto síly též. A hlavně mluvili jsme o tom, že my se učíme Diánu, my se učíme Šamatu, aby jsme zažili jemný počitek. Čím dál tím jemnější počitek. Jemnější počitek je spojen s jemnějším objektem a s jemnějším vědomí. Neexistuje jemnější počitek a jemnější vědomí bez jemnějšího objektu. Tomuto jemnějšímu objektu pak se říká objekt rupa, což znamená objekt jemné tělesnosti. No a pak objekt bez hmatatelné tělesnosti. Tyto objekty jemné tělesnosti a nehmatatelné tělesnosti nehmatatelnosti hm? vlastně dělají vědomí čím dál, tím jemnější. No a e, učitel meditace, jestliže se učíme meditaci v, v, v tradiční, tak my se dostáváme až na vlastně hranu jemnosti vědomí přes tuto hranu vědomí už se dostat nemůže. Tedy e, samsárické vědomí. Přes tuto hranu se může dostat jenom vědomí, které už po žádném objektu nechytá. Nepotřebuje chytání. A toto je tradiční vlastně způsob, Vysvobození v raném buddhismu, že meditující prožívá tyto jemné počitky, až se dostává nad počitky. Stav nad počitku, nad počitkem není stav bez počitku, ale je stav bez vázanosti na počitek. To jsme vysvětlili. No a aby jsme získali. Tento stav bez vázanosti na počitku musíme jasně vidět jak čím jemnější vědomí tím jemnější počitek aby jsme to viděli, musíme jasně pozorovat ty fakt, aby jsme se dostali výš do jemnějšího počitku, musíme jasně poznat ty faktory, které Dělají počitek hrubším. Ty musí být jasně poznány. Jestliže jasně poznány nejsou, tak se do těch jemnějších počitků nemůžeme dostat. No a že jsme se dostali do druhé Diány, to je díky tomu, že jsme viděli jasně tu hrubost počitku, spojeným s, e, s vitarka a zvyčára. To jsme jasně poznali a to, co mysl jasně pozná jako hrubé, to nechce a odhodí. To, co nepozná jako hrubé, to neodhodí. A teď jsme se naučili, že druhá Diana je vlastně ticho vznešených. Protože ty síly, které vytváří řeč, už tam nejsou. Teď, třeba, teď jsme poznali to, v buddhismu rozlišujeme takzvanou ápana džána, což je Ápana džána znamená plný věn. Ápana doslova znamená vitarka, ale tady už vitarka žádná není. Ale vytarka je to, co může nám objekt přiblížit. A jestliže máme ápana, džána, teoreticky, zmínil jsem se o tom předtím, teoreticky pak e, vlastně počitky, tělesné počitky, přestanou existovat. Čili striktně řečeno, podle písma i ty velcí jogíni nedosáhnou nic jiného než přístupovou Diánu, protože v našem případě nemáme tak perfektní tělo, aby jsme necítili tělo. V první Diáně ještě cítíme tělo, vidíme, můžeme vidět, můžeme slyšet, po v druhé Diáně teoreticky už kromě mentálního vědomí nic neexistuje. To je ovšem teorie. No a teď text. Text jasně vysvětluje, že jak se dostaneme do vyšší Diány. Tím, že v přístupové Diáně, které se říká v severní tradici samantaka, samantaka to znamená přístup v. Tervádové tradici se tomu říká upačára. V přístupové Diáně my kontemplujeme tu, ten obsah vědomí, který dělá počitek hrubý. Jak už jsem se zmínil, aby jsme se dostali v druhý Diáně, kontemplujeme. Vytárku, vyčáru jako to, co dělá počítek hrubý v druhé Diáně, aby jsme se dostali do třetí Diány. Kontemplujeme na prýty, což se dá přiložit jako radost. Biku body to překládá jako rapture. Hm? což je na, vlastně, můžeme to přeložit jako nadznešení, ale ne nadznešení v dobrém smyslu, nadznešení v špatném smyslu, ve slova prýty, jelikož mysl se raduje z objektu, je nadznešená, no a to je nadznešení je, v tomto smyslu je též jistý pocit neklidu ten musíme jasně zažít. No a meditující, ve, aby se dostal vždycky výš, tak v kontempluje v té přístupové diáně ten počitek, který vlastně mu nedovoluje jít výš. A to je počitek spojený s tím radováním. Tento text, jestli si dobře pamatuju, srovnává ten počítek spojen s radováním, který je vysvětlován jinak v jižním buddhismu, jinak v severním buddhismu, v jižním buddhismu je to Saumanasyam, co znamená příjemný. Mentální počítek, protože tělo jde do pozadí v Diáně, v, v jižním buddhismu je prýty vysvětlován jako samská raskanda. To nepatří do, striktně řečeno, do počitku, ale radování je formace vůle, ne počítek. No ale je to též počítek, protože bez počítku nic neexistuje. Takže vlastně se jedná o stejnou věc. To ukazuje, že my můžeme stejný, vlastně, stejný proces vidět z různých úhlů. A to nás obohacuje. My se radujeme a radování patří je formace vůle, No a když se radujeme, tak máme příjemný mentální počitek, no a to patří počitku. Teď podle buddhistické filozofie můžeme mluvit o dvou počitcích, můžeme mluvit o třech počitcích, můžeme mluvit o pěti počitcích. V Abidharmakosha mluvíme o sedmi počitcích. A můžeme mluvit o devíti počicích, můžeme mluvit o mnohých počicích. Tež existuje v Madžimanikája Bahů a Suta. Vysvětluje, jak e, udají, mnich udají, se baví s velkým adeptem. Myslím, že pančánkika. E, jestli Buda učil dva pocity nebo, nebo tři počitky. A nemůžou se dohodnout, protože v písmu je, jsou jak dva počitky, protože pro moudré neutrální počitek je též příjemný, pro eh, hloupé je nepříjemný, no tak vlastně dá se říct, že učil jenom dva počitky. No, ale tři počitky tam jsou taky, no, tak se nedohodnou, ptají se mistra. A no, mistr říká, já jsem učil dva počitky, já jsem učil tři počitky, já jsem učil pět počitků, já jsem učil mnoho počitků, protože v, ve sféře dominované pěti smysly máme každý smysl, má jiné počitky. Pak... V první diáně teoreticky už neexistuje čich a chuť, takže z šesti počítků, z šesti smyslů máme jenom čtyři smysly. No a pak v druhé diáně, která je charakterizovaná mlčením, už máme jenom mentální počítek. Jiný počítek už tam neexistuje. Teoreticky. Ovšem prakticky, jestliže praktikujeme, můžeme stále cítit tělo, obzvláště, jestli jako já, máme jisté defekty v těle a většina z nás ty defekty má. Ale vlastně to není žádná... To neznamená, že... Nezažíváme Diánu, zažíváme Diánu, ale Diánu, která má jisté omezení. No a právě proto viděli jsme v tomto textu, že i ve stavu Diány vlastně existují ty samjoujana, text druhým druhý diáně se to vysvětluje, že existují i v diáně existují džana, existují e, pouta. Ale ty pouta už, e, ať už je to pouto píchy, nebo pouto e, e, nesprávného názoru a tak dále, ty pouta u, uv, ovšem nejsou, nemůžou se stát ve vyšších sférách počitku, ve vyšších sférách e, a ty sféry existence v buddhismu se e, dějí v rozdělení podle počitku. Čím jemnější počitek, tím jemnější sféra existence. Právě proto sféry Bohu máme, mnoho různých sfér bohů podle rozdělení počitku. V sfére bohů, jako řeckští bohové, indičtí bohové, kde ještě existují tělesné věmy, to jsou ty nižší bohové, pak vyšší bohové, už žádné tělesné věmy neexistují. No a v té sféře, kde ještě tělesné věmy existují, tak máme plno různých bohů podle, jejich, podle kvality jejich počitků, podle jemnosti jejich počitků. Čtyři maharádžikové mají hrubší počitky než skupina 32, dva Trimša dva trimša mají hrubší počitky než... Tušita než, tušita než jáma, jáma než, než, než bohové, který používají vytvořené slasti druhých, anebo ty nejvyšší bohové ve sféře smyslu jsou ty bohové, který nepotřebují jiný, sami se vytváří slasti. To jsou nejvyšší bohové ve sféře objektů smyslu, pěti smyslu. No a pak už první mizí čich a chuť, to jsou hrubé počitky, pak mizí vidění a slyšení, to jsou jemnější počitky a tělesný počitek, no a zbývá jen mentální počitek. Od druhé diány vlastně striktně řečeno, jen mentální počitek, ale co to znamená pro nás, neperfektní oginy, že my přestože máme různé počitky, přestože slyšíme zvuky, nás neodvádějí od objektu a neodvádějí nás od stejného počitku, což je radost v druhé děláně, radost a slast, nebo mentální radost a tělesná slast. Ale tělesná slast znamená zde slast, která prosicuje mentální faktory. A podle mentálních faktorů my cítíme tělo. To je třeba si uvědomit. Proto se tež jmenuje tělesný počitek. Radost a štěstí Radost je tedy mentální počítek a štěstí je tělesný počítek. Ale tělesný počítek na základě prosicení vědomí slastí. Prosicení vědomí slastí, ve které se účastní všechny faktory vědomí, které dávají vědomí náplň. To znamená tělesné vědomí v, v, druhé, v první, v druhé, třetí Diáně. A toto tělesné vědomí je čím dál jemnější od první Diány do druhé Diány, od druhé Diány do třetí Diány. Je o mnoho jemnější z hlediska... Světského štěstí, třetí Diána nabízí to nejjemnější štěstí možné ve světě. Ve světě větší štěstí není než třetí Diána. Ale aby jsme mohli jít dál, musíme poznat i toto štěstí třetí Diány jako rušící. Fakto. Proč? Protože praktikujeme šamatu a největší štěstí je utišení. A to nejhlubší utišení je ne v počítku štěstí, ale v počítku odpojení se od štěstí. Odpojení se od počítku. Ale aby jsme se odpojili od počitku, musíme první zažít celým tělem, zde mentálním tělem, tedy tělem mentálních faktorů, štěstí čisté. Třetí Diana je Diana čistého štěstí. V Yogačára, šástra, yoga šástra a vůbec v Abhidarmě my rozlišujeme mnoho různých druhů dián, jako rozlišujeme mnoho různých druhů počítku. Je diána s vitarka a svičára, je diána e, bez vitarka, ale svičára. V Abhidarmě mluvíme o pěti diánách v sutrách o čtyrdjánách. To je jiný aspekt. Proč? darma vždy mluví o darmě v jemném aspektu, v detailu. To znamená, že první se meditující medituje na to, jak vytárka je hrubý faktor, zbaví se vytarky, pak medituje na tom, jak vyčára je, je ač je jemnější, Přesto je hrubá, tak se zbaví vyčáry. Pak medituje na to, jak radost je hrubý faktor. A zbaví se radosti. Pak medituje na to, jak štěstí a veškeré počitky, na které je možno, ulpívat, jsou hrubými počitky. Veškeré počitky, na které můžeme ulpívat, jsou hrubými počitky. To musí jasně poznat, aby šel do čtvrté diány. Čtvrtá diána je ta nejlepší diána. Proto v buddhistické tradici Yoga Bhumi Bůmi Šástra, ji nazývá e, e, Nirvana Sádriša. Je podobná nirváně. Není nirvána, protože nirvána není vytvořená, ale je podobná nirváně. V čem se podobá nirváně? V nirváně není možnost Ulpívat na počicích. protože nirvána je stav bez ulpívání. Ve čtvrté diáně též není možno ulpívat na počicích, protože počitek se vyčistí tím, že jde nad štěstí. Jaký je počítek, který jde nad štěstí? No musíme zažít š, š, to perfektní štěstí třetí diány, aby jsme mohli meditovat na tom, jaký počítek jde nad štěstí. Samozřejmě my praktikujeme šamatu, aby jsme zažili čisté, nezašpiněné štěstí. To je účel šamaty. To je utišení. A čisté štěstí je paradox, protože čisté štěstí jde nad štěstí. Jak poznáme štěstí, které jde nad štěstí? Tím, že jasně vidíme, že jakýkoliv počítek, který dává možnost ulpívání, je pouze a jen hrubý počitek. Tak poznáme, jak jít nad štěstí. Ale aby jsme šli nad štěstí, první musíme jít, v, aby jsme se dostali do první diány, musíme jít nad duchovní strast. V Diáně žádná duchovní stras nemůže existovat. Jestliže máme duchovní stras, nikdy se do Diány nezostane. Ale v první Diáně, protože ještě existuje tělesnost, v našem případě samozřejmě tělesnost bude existovat i ve čtvrté Diáně protože nejsme perfektní jogíni, i když se budeme možná cvičit celý život. Přesto, ale ve stavu diány my e, za těma počítkama nepůjdeme. No a to je, jako kdyby tam nebyli. Z hlediska teoretického, z hlediska perfektního jogína, jako byl Buddha, jeho učitelé a některý velký jogíni, jako Šíjin v Číně, jako e, Kálu Rimboče, ty můžou jít do čisté diány bez tělesného počítku. No ale my normální jogíny, jogíni e, my to nedokáže. Protože jsme nemeditovali 20 let dvě Ale přesto dostat se do diány není těžké. Jestliže naše mysl zůstane ve stejném počitku, zůstane ve stejném objektu a zůstane ve stejné mysli, která tento objekt vnímá, no, tak to je též Diana. No ale není to čistá Diana, je to Diana se zašpiněním. A bohové též jsou, jsou bohové, v různých kategorií se zašpiněním, s malým zašpiněním a s čistým zážitkem. Celý vesmír je založen na počitcích. Bez počitku není nic, žádné rozlišení. No, žádné rozlišení neznamená, že rozlišení není. Rozlišení je, ale Není možnost na mě lpít, protože nelpíme na počitci. Rozlišení závisí na počitci. Rozlišení ve světě je rozlišení počitku. To je třeba si uvědomit. My žijeme rozlišováním počitku. A v naší společnosti celá propaganda, <coughs> celý systém, Vlastně je manipulování s našimi počítky. Hm? Aby jsme se obrátili tam, aby jsme se obrátili tuhle, aby jsme dělali tohle, aby jsme dělali zase tamto, aby jsme koupili to a nekoupili tamto. No to je všechno rozlišování počitku, nic jiného. No a jsme samozřejmě... Polapení počitky. Protože světská existence je existence závislá na počitcí, Nic jiného. No a proč je meditace šamata tak důležitá? Protože je meditací odpojování se od počitku. Tím, že zažíváme jemnější a čistější počitky. No a aby jsme se dostali do třetí Diány, musíme jasně chápat hrubo z počítku spojeného s radostí. Jinak se do třetí Diány nedostaneme. A kontemplujeme to, kdy, kde? Kontemplujeme to v přístupové Diáně. v této přístupové džáně, my to můžeme chápat. Už jsme se zmínili, z hlediska Abhidarma Koša máme džánu Sa Asava s prývalem nečistot z vnitřku nebo z Máme čistou džánu. to znamená, že zůstáváme stejně na, na, stále na stejné úrovni. Máme progresivní diánu a o to se jedná. Abychom se dostali výš, musíme praktikovat progresivní diánu. No a pak je diána arahata, která už, který už je nad počitky. Ale pokud nejsme nad počitky, my budeme stále praktikovat jenom dá se říci, nečistou diánu. I když se dostaneme do čtvrté diány, tam už není žádný počitek, na který lze lpět, ale ty energie, které přizpůsobují to, že když výjdeme z diány, stále ještě upíváme na počití ty tam zůstávají. Těch se nezbavíme, pokud náš eh, moudrost odpojení se od počitku nedozrála. Co je stav budhy? Stav budhy plně probuzeného, ať už probuzeného jako žáka, nebo jako plně probuzeného budhy, je stav vnímání počitku bez ulpívání. jiný stav to není. Ať už se na ten stav připravíme jakoukoliv metodou, no to je ten stav, který chceme dosáhnout v meditační praxi. Praxi zvládnutí koncentrace a moudrosti. No a teď v v třetí diáně, též v rozdělení diány Máme Diánu s radostí a Diánu bez radosti. První a druhá Diána se nazývá Diána s radostí. Sapítika Diána. Druhá Diána se nazývá Nipítika Diána. To znamená... Diana bez píty, bez radosti. Bez asi v češtině lepší slovo ne, bez eh, radování se. V angličtině to mu rapture, jak bys přeložila rapture do češtiny. Povznešení, povniesení, povznešení, povniesení. bez povznešení, bez radosti. Encikum. No a teď musíme, jak už jsem říkal, cítit tuto, tuto radost, to povznešení jako hrubý počitek. Nežádoucí počitek. No a třetí Diána v yogačára Bhumisástra, první a druhá Diána se nazývá Sapítika, spíte, s radostí, s nadznešením. Třetí Diána se nazývá Anl, anl to znamená Diána utišení, utišení čeho utišení, radosti. No a čtvrtá Diana se pak nazývá co? Protože my praktikujeme Dianu, protože chceme pocitovat slast. Diana je slast? A co je diána perfektní slasti? Upekšá diána. Diana plného odpojení. Čili čtvrtá diána se nenazývá diána utišení, se nazývá diána odpojení. A odpojení je ta nejvyšší slast. A ta nejvyšší slast je slast, která už nemůže myslí pohnout. Proto před čtvrtou diánou všechny diány se nazývají diány sa injita, to znamená, kterou myslí mohou pohnout. Čtvrtá diána se nazývá diána, která je nad možností pohnout mysli. Proč? Protože v první diáně jsme odhodili mentální slast, v druhé diáně jsme odhodili fyzickou strast. V třetí diáně jsme odhodili radost, ve čtvrté diáně jsme odhodili Štěstí. No a získal, získali jsme jen co? Získali jsme jen perfektní upekša Perfektní upekša je spojená se čistou bdělou pozorností. Tomu se říká saty vysudy smrty vysudy a čistou sampažň sampražania s čistou moudrosti sampražania doslova znamená čistou schopnosti dávat věci do hromady sam nástroje moudrosti. A kdy můžeme dávat věci dohromady nástroje moudrosti za předpokladu, že nás už počitky nechytají? Jestliže náš počitky chytají, no tak my na základě moudrosti naší zkušenost nemůžeme ocenit. No a tato schopnost tedy perfektního odpojení čtvrté diány je spojená s, s perfektní smrti, s perfektní schopností vdělé pozornosti no a s perfektní schopností dávat věci dohromady na základě moudrosti. Protože moudrost bude kompletní jedině za předpokladu, že na počitcích neúlpívá. Jestliže na, proto čtvrtá diána je ta diána, ve které, kterou Buddha nejvíce chválil, která se podobá nirváně, ve které sám vstoupil do Parinirvány, Buddha zemřel ve čtvrté diáně. No a je to ta diána, ve které není místo na ulpívání na počitcích. No a tím pádem veškeré faktory vědomí, veškeré zkušenosti, které dělají, způsobují pohyb vědomí, mizí. ty jsme už vyjmenovali, tím se říká apalakša, lakša znamená nebo lakšana, apalakšana, lakšana znamená vlastnosti, apa znamená to, co dolů způsobuje, že ty vlastnosti jsou podradné. Ve čtvrté diáně už mysl se nehýbe, protože žádné Podhradné vlastnosti diány už neexistují. Protože meditující v druhé diáně opustil formace řeči Vitarka Víčára. V třetí diáně. Opustil radost. No a v čtvrté diáně opustil štěstí. Proč opustil štěstí? Protože poznal, že počítek se štěstím je přechodný počítek. Naštěstí je možné ulpívat. Právě proto Buda učí, že neutrální počitek je jemnější než počitek, na který možno ulpívat. Ale aby jsme to pochopili, musíme praktikovat jánu. Bez toho to nepochopíme. Že neutrální počítek je jemnější. Neutrální počítek je jemnější, protože není jasný. Když počítek není jasný, nebudeme na ně ulpívat. No a pak, samozřejmě existuje nebezpečí, že mysl se provalí a bude, objekt nebude jasný. Ale ve čtvrté diáně objekt nemůže být nejasný, protože uvědoměná pozornost a schopnost dávat věci dohromady na základě moudrosti dozrála též je vyčištěna. Takže objekt bude o to jasnější. No a tak se tato diána jmenuje. Nirvana Sádriša. Je podobná nirváně. Ten, kdo se dostal do nirvány, co znamená nirvána? Šat Anga Upekša. Upekša vůči šesti smyslu. Jaká Upekša? Samskára Upekša. Upekša čtvrté djány je tež Samskára Upekša. Upekšá formací formací vůle, co jsou formace vůle, to jsou všechny mentální faktory jsou formace vůle. Tyto všechny mentální faktory pak mají jednu chuť, no a to je chuť odpojení No a to je ta nejlepší chuť ta nejjemnější chuť. Právě proto v, v příjemném počitku rozlišujeme mentální příjemný počitek a tělesný příjemný počitek. Tělesný příjemný počitek existuje teoreticky aspoň ve sfére smyslu. Ve sfére šest, pěti smyslů, to znamená ve sfére, kdy my se orientujeme, orientujeme naší mysl na pět smyslů. Bavíme se o tom, co jíme, o tom, co cítíme, o tom, co. E, e, jsme ochutnali o tom, co jsme pocítili nosem, co jsme viděli okem, co jsme slyšeli uchem, co jsme cítili tělem. Proto jsme ve sféře vnímání definovaným pěti smysly. No a to je tělesný počítek. KI Indria, to znamená počitek založený na smyslu těla. Tento počítek se strá, v diáně ztrácí. V první diáně se ztrácí čich a chuť. No a v těch dalších vyšších diánách už pak vlastně aspoň teoreticky, neexistuje jiný počítek než mentální počítek. No a ten mentální počítek je čím dál tím jemnější, čím víc nahoru jdeme. No a v diáně jejíž objekt jsou jemné formy, tento čistý počítek, se stává jemnější, jestliže se zbaví radosti, se stává ještě jemnější, jestliže se zbaví štěstí, no a stává se tak jemný, že mysl už početky není hýbána. No a to je čtvrtá diána. Ve čtvrté diáně počítky už myslí nehýbají. Není sa inžita, protože ve čtvrté diáně mysl jde nad příjemný počítek a nad nepříjemný počítek. Zbývá je neutrální počitek. A neutrální počítek je daleko jemnější než počítek ve čtvrté diáně. Ne před čtvrtou diánu. Před čtvrtou diánou neutrální počítek nemusí být jemnější než počítek štěstí. Ale ve čtvrté diáně se neutrální počítek stává daleko jemnější než. Počítek štěstí ne, nemluvně ani o radosti. No a protože je tak jemný, je spojený s čistou uvědomělou pozorností a s čistou schopností dávat věci dohromady na základě moudrosti. Proto čtvrtá Diána je ideální pro vypasan. Co chceme dosáhnout vypaseno? To, že mysl se nebude hýbat. Nehýbat to neznamená, že nezažívá příjemné počitky, nezažívá, ne, ne, nezažívá nepříjemné počitky, zažívá je dokonce i intenzivněji, protože je vyčistěna. Ale není místo na ulpívání na nich díky tomu, že právě ta vdělá pozornost a schopnost dávat věci dohromady moudrosti dozrála. Proto je čistá. No a to je ten postup jakým se dostáváme do stavu plného odpojení. Stav plného odpojení na základě nejjemnějších jemných objektů. Proč nejjemnějších jemných objektů? Protože i formace těla, což je nádech a výdech, tež ustávají. Nádech a výdech může Tež počitek změnit. Nádech a výdech už taky tam není. Tak počitek zůstává nezměněn. No a proto vlastně tento stav není nirvána protože když z toho stavu vystoupíme, ty semena minulých zvyků se zase vrátějí. Proto je to přechodný stav. A jak se dostane meditující do čtvrté diány, že medituje po tom, co dosáhl čistého štěstí, medituje na hrubost štěstí. Na tom, že počítek bez štěstí Počitek plného odpojení je daleko jemnější než počítek se štěstí. V jakém stavu na tom medituje? Zase v přístupové diáně. Takže z hlediska literatury my, obyčejní jogíni, my nemůžeme... <tězík> pravděpodobně v tomto životě zažít nic jiného než přístupovou Diánu. Ale přístupová Diána je tež Diána a dá se používat bez problému k vypasaní. A ten, kdo používá Diánu ve vypasaně, má daleko snažší cestu k realizaci než ten, který Diánu nepoužívá. Proč? Protože jsem vysvětlil, když máme diánu, my vidíme mysl samotnou, ale ta mysl je předcházející mysl. V jižním buddhismu se to se říká vystoupit z Diany, praktikovat vypasanu. V severním buddhismu se to nazývá Praktikovat vypasanu ve Džáně. Ale jedná se o stejnou zkušenost, protože objekt, který meditující kontempluje, je objekt Džány. Počitek, který meditující kontempluje jako přechodný počitek, je tež počitek Djány. No a vědomí, které tento počitek vnímá, je tež. Přechodné vědomí? No a toto je zkušenost, kterou kontemploval též. Jasně, první podle Mađimany Nikája Upaklé první Buddha pod stromem probuzení praktikoval perfektní čistou diánu. No a pak, ve diáně praktikoval vypašanu na základě nadprirozených schopností, které jsou produktem džány. Rozdíl mezi obyčejnou džánou a džánou s nadprirozenými schopnosti je, že v obyčejné džáně vědomí se prohloubí v objekt. Tím, že se prohloubí v objekt, zůstává u stejného objektu a nemůže měnit objekt. Ale ve diáně spojené s nadpřirozenými schopnostmi meditující zůstává v síle diány, v síle mysli, která je ve stavu pohroužení a mění objekt podle toho, jak potřebuje. No a to je podle jižní tradice a severní tradice též, podle základního buddhismu, v zenu to vidíme trochu jinak. To je zkušenost, kterou prošel Budha pod stromem probuzení. Použil perfekci v diáně která vede k nadpřirozeným schopnostem, k vypasání. A poznal své minulé životy, a poznal, jak my, nevědomé bytosti, na základě uvázanosti na počitky, se zrozujeme a přecházíme z jednoho života na druhý. Žák, se chce zbavit tohoto procesu. Bodhisattva se chce stát mistrem tohoto procesu. To je rozdíl mezi cestou bodhisattvů a cestou žáku. Jiný rozdíl není. V odpojení v počitcích jsou stejní. Ovšem bodhisattva Nestačí mu odpojení od počitku. Chce, aby počitky stal se pánem počitku, aby mohl pomoct druhým ke štěstí, protože štěstí je též počitek. A to nejvyšší štěstí je právě štěstí odpojení ať už pro body tak už pro žáky. No a dneska jsme ho přetáhli o 10 minut. No a příště to dáme dohromady trošku na základě textu, abyste tomu textu lépe rozuměli. A můžeme jít dál, možná už v příští hodině. A to je k meditaci meta. A ke čtyřem. Nejlepším po vysvětlení Dián Budha, tedy zde Kumaradžíva, Dživa byl určitě též Budha, probuzený Bodhisattva je též Budha. Po vysvětlení čtvrté Diány, vysvětlení čtyř nejlepších prebývání. Co jsou nejlepší prebývání vědomí? Obzvláště pro bodysatu. Prebývání v lásce, v soucitu, v radosti a v odpojení. Hm? No a aby jsme v nich prebývali Plně musíme se naučit diány a musíme se naučit vypásanou. Pokud tyto schopnosti nemáme, no tak je plně nezažijeme. Tak to dnešek asi takhle no. naučíme zase předáním zásluh pro dobro všech bytostí, jako obvykle. No a tím tady to uzavřeno jo tak děkujem eta vata chamehi sambhatam puna sampadam sabbe deva anumodantu saba sampatisiddha eta vata chamehi sambhatam puna sampadam sabbe bhuta anumodantu saba sampatisiddha eta vata chamehi sambhatam puna sampada Sabbe satta anumodantu Sampati sidiya. Aka satta chabumattha, deva naga mahidika, punyanta nanumoditva, chirmarakantuloka sasana. Aka satta chabumattha, deva naga mahidika, punyanta nanumoditva, chirmarakantuloka sasana. Aka satta chabumattha, deva naga mahidika, Puniang tam na nu moditu a mantanam. Devo, Vasatu kálen, sasa Sasasampaty Hotuča, Pito, Bavatu Loukouča, Ráža, Bavatu Sádu, Sádu, Sádu. Tak do příští neděle užijte si lockdown. A všechno nejlepší a příští neděli vám pokračovat. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Taky děkujeme. Děkujeme, za vidění. Děkujeme. Děkujeme.